Gözəl məclistə salamlayıram və hamvıza es-salamu aleykum və rəhmətullahi və barəkatuhu deyirəm, söyləyirəm. Və inşallah bizim dərsimiz, dünənki dərsin davamı məxrəclər haqqındadır, ərəb dilində olan həriflər haqqında və ərəb dilində olan 28 hərfin məxrəci, çıxış yeri. Biz dedik ki, dünən ərəb dilində 28 hərif vardır. Və bu həriflərin məxrəci, yəni məxrəd çıxış yeri, hərfin çıxış yeri bir-birinə bənzəyir. Və ərəb dilində eyni səs verən və ya oxşar səs verən həriflər vardır. Və bu oxşar səsləri, oxşar hərifləri ayırmasaq mənalar dəyişə bilər. Misal çəkdiyik ki, adicə ərəb dilində 4 dənə z səsinə oxşayan hərif vardır. Və, zə, va, La. və bu hərfləri düzgün bir formada tələffüz etməsək məna tamamilə dəyişir. Məna tamamilə dəyişir. Və dünən son axırıncı hərfimiz və hərfi idi və dedi ki, də hərfinin məxrəci dilimizin ucunu dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsici dişlərin arasından bir az çıxartmaqla Azərbaycan dilində olan z əs-sinin və zə hərfinin fərtəi formasıdır. Oxunuş forması isə belədir. və zi zu əuuzu əuuzu billahi minəş kəlməsində olan əuuzu sözünün sonunda olan və məs həmin vədir və zi zu deyə incə bir formada tələffüz olunur. Və bu hərfi də izah etdik. Bugün inşallah yeni bir hərfə başlayaraq, ra hərfi Ra hərfi Məxraci Dilin ucunu Yuxarı, kəsici dişlərin damağına Toxundurmaqla toxundurmaqla Ra deyə tələfiz olunur Və bu ra hərfində Təkrar deyilən bir sifət var Təkrar, yəni bu hərf təkrarlanır R R təkrarlanır Ancak tecvid alimleri ve girayet alimleri bu tekrara bir qayda koyular. Yani insan qari Kur'an kelime okuyanda Bismillahirrahmanirrahim mi de, demelidir yoksa Bismillahirrahmanirrahim mi söylemelidir. Ve tecvid alimleri, girayet alimleri ra harfinin tekrarını ne ifrat ne de tefrit demişler. Yani qari Kur'an okuyarken ra harfinde ne ifrat etmelidir nə təfrit etməlidir. Yəni nə həddini aşıb o təkrar sifətini həddən artıq verib bu formada oxunmalıdır. Bu forma oxuma oxunuş düzgün deyil. bismillahir Bu zaman ifrat olur. Yəni r hərfinin təkrar sifəti o, o hərfində var. Amma bu sifəti həddən artıq həddən artıq ə, bu, sifə, ə, bu hərfi Deməli, təkrar sifətini bu hərfə verdikdə tamamilə hərfin keyfiyyəti itir. Və ya təkrar sifətini bu hərfdən götürdükdə ra hərfi ləmə çevrilir. Çünki ləmin də məxrəci, ləmin də məxrəci məs yuxarı kəsici dişlərin damağına və ya kökünə toxundurmaqladır. Yaxşı düzgün forması nədir? Düzgün forması necədir ra hərfinin dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundurub çəkməklə baxın, dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundurub çəkməklə, əgər dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağında saxlasa bu zaman təkrar sifəti davam edəcək misal üçün rrrrrrrr və qarib bu oxuduqda təkrar sifətini həddən artıq verir və bu cür düzgün deyildir əgər qari. Dilin ucunu yuxarı kəsci dişlərin kökünə vırıb çəkdikdə, Ər-ra, ir-ra, ri, ru dedikdə, təkrar sifətini verir, amma bu təkrar sifətində qari həddini aşmır və bu cür də oxunuş düzgündür. Və hərif Azərbaycan dilində olan r-səsinin tamamilə oxşarıdır. Ra hərfi Bismillahirrahmanirrahim Ər-Rəhmən R-ərfi ra ərəb dilində olan R-ərfi Azərbaycan dilində olan Azərbaycan dilində olan R-səsinin tamamilə oxşarıdır Və bu hərif R-ərfi dediyim kimi dilimizin ucunu yuxarı kəsci dişlərin kökünə vırmaqla və hərfi həmin məxrəcdə saxlamamaqla tələfüz olunur Deməli, bizdən burada xaric etdilər ki, bu hərfi biz yazaq, yazaq inşallah, biləsi ki, hansı hərftir? Ra hərfi bu hərftir və rahim sözündə olan Ar-Rahman, Ra'da isə həmin bu hərif tələfiz olunur. Növbəti hərfimiz Zə hərfidir. Bu Zə hərfinə bəzi yerlərdə Zə və bəzi yerlərdə isə Zeyn deyirlər. Zə və Zeyn. Bu hərfin məxrəci Dilimizin ucunu aşağı kəsici, kökünə, aşağı kəsici dişlərin kökünə vırmaqla Azərbaycan dilində olan z hərfinin tamamilə eyni bir səsini verir. Dilimizin ucunu mən dediyimiz halda siz də yəni bu dediyim qaydanı özünüzdə tətbiq edin. Dilimizin ucunu. Aşağı kəsici dişlərin kökünə, aşağı kəsici dişlərin kökünə vırmaqla Azərbaycan dilində olan z səsinin tamamilə eynisidir. Və hərif bu formada deyilir. Mən deyirəm sizlə mənimlə təkrar edin. Zə, zi, zu. Əgər fikir versəniz, görək ki, dilimizin ucu doğrudan da aşağı kəsici dişlərin kökünə deyir və Azərbaycan dində olan z səsinin tamamilə oxşarıdır əzzə izzə izzə biz bundan öncə bir dənə də zə keçmişdir, götürmüşdür və bu zə hərfi isə dilimizin ucunu, həmin bu yazdığım zə hərfidir ki, dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsib işlərin arasından çıxartmaqla çıxır və bu zə dediyim zə keçdiyimiz dəl-zəl Azərbaycan dində belə bir hərif, belə bir səslənmə yoxdur. Amma zeyn isə, zə isə, ra zeyn də isə, bu həmin zə, Azərbaycan dində olan səsinin tamamilə eynisidir və tamamilə oxşarıdır. Bizim növbəti hərfimiz sin hərfidir. Növbəti hərfimiz sin hərfidir. Sin hərfinin məxraci zə hərfinin məxraci ilə eynidir. Yəni, dilimizin ucunu, dilimizin ucunu, aşağı kəsici dişlərin kökünə vırmaqla və Azərbaycan dilində olan S hərfinin səsini verməklə eyni bir şəkildə Azərbaycan dində olan S səsinin tamamilə eynisidir. Hərfin adı isə belədir, sin, sin, həmin bu, bu hərfdir, sin hərfi və Azərbaycan dində dediyim kimi S səsinin tamamilə oxşarıdır, dilimizin ucunu. Mən dediyim halda siz də həmin bu hərfləri dediyim bu məxrəci özünüzdə tətbiq edin ki, məxrəci düzgün bir şəkildə tələffüz edəsiniz. Dilimizin ucunu aşağı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla kəsici dişlərin kökünə vurmaqla və Azərbaycan dilində olan s səsini verməklə eyni bir hərif Azərbaycan dilindəki s səsinə tamamilə oxşardır. Və hərif bucur səslənir. Mən dəyirəm sizə mənimdə, təkrar edin. Sin Sin Sə Si Su Es-sə İss-sə Uss-sə Es-sələmu sözündə olan bu sindir ki Es-sələmu aleyküm es Və dediyim kimi, Azərbaycan dində olan S səsinin tamamilə oxşardır. Və əgər və, e, yadımıza düşürsə, biz bir dənə də S səsi keçmişdir və buna F hərfi deyilir, e, məxrəci salım yadımıza. Deməli, dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsicil işlərin arasından biraz az çıxartmaqla pəltəy formada F deyə tələfiz olduq. Və artıq bu ikinci S səsidir ki, biz bugün Sini sizlən örgəndik. Və Sini səsində olan S samitinin səsi, Tamamilə Azərbaycan dində olan Sıhsəsinin oxşarıdır Növbəti hərfimiz Şin hərfidir Şin hərfi sin, Sinə oxşayır və yalnız üzərində Üç nöqtə ilə fərqlənir Şin hərfinin məxrəci Dilimizin ortasını Dilimizin ortasını Yuxarı damağa Toxundurmaqla Və bir az dilimizin ortasıyla Yuxarı damağın arasına bir Ara və ya məsafə saxlamaqla Şə və ya Şin deyərək tərəfiz olmur. Və Azərbaycan dilində olan şı səsinin və ya Ş hərfinin səsinin qalın formasıdır. Yəni, Azərbaycan dilində olan Ş səsi Ş, Ş, incədir. Ş səsində, yəni Azərbaycan dilində olan Ş səsində dilimizin ortası yox, dilimizin ucu yuxarı damağa toxunur. Özünüzdə deyin, baxın, Şə, Şə, Şə. Şə, amma ələd dilində olan şin isə dilimizin ucu yox, dilimizin ortası, yuxarı damağa toxunmaqla tələffiz olunur. Və Azərbaycan dilində olan şı səsinin qalın formasıdır, yəni bir əz köbut formasıdır və ə, bu cür tələffiz olunur, mən deyirəm siz də mənimlə tələffiz edin, şin. ŞİN ŞƏ şi ŞU ƏŞŞƏ İŞŞƏ UŞŞƏ Həmçinin ƏŞŞƏYTAN sözü ŞƏYTAN ŞƏYTAN sözündə olan Həmin bu ŞİN hərfidir ki Deməli, məxrəci Dilimizin ortasını yuxarı damağa Təxundurmaqla arasında ŞİN səslənən bir hərifdir və Azərbaycan dində olan şi səsinin bir az köbut və ya qalın formasıdır. Məsələn, əş şeytan əş şeytan deyə fərqlər. Amma belə deyək ki, şi səsi ilə e, heç bir belə deyək fərqi yoxdur və Azərbaycan dində olan şi səsini e, işlətsək burada, heç də problem olmaz və heç bir eybi yoxdur. Növbəti hərfimiz sad hərfidir və bu hərfdə Ərəb dilində ə, çətin hərflərdən biri sayılır. Nə mənada çətin hərflərdən biri sayılır? Yəni, Azərbaycan dilində bu hərfin səslənməsi yoxdur. Gəlin bu hərfin məxrəcini örgənək. Bu hərfin məxrəci dilimizin ucunu aşağı kəsici dişlərin arasına vırmaqla, aşağı kəsici dişlərin ortasına vurmaqla Azərbaycan dilində olan s səsinin qalın formasıdır. Hərfin adı belədir, sad, sad Və üç formada bu cür çıxır hərif Mən deyirəm, siz də mənimlə davam edin Sa Si Su Əssa İssa Ussa Əgər dünən dünənci dərsdə biz biləndə S səsini verən F hərfini keçdik və bu yündə Sin hərfini keçdik. Artıq üç tənə S səsini keçmiş ərəblində. Bunlar F, sə və S hərfləri. Və bunların məxrəcləri müxtəlifdir və bir-birindən fərqlənir. Sin hərfinin məxrəcində Sin hərfinin məxrəcində dilin ucu aşağı kəsici dişlərin kökünə toxunur. Sad hərfinin məxrəcində isə dilin ucu o kökdən biraz yuxarı qalxır. Sə Sa S, -s. Yəni sində hərif incədir. Sində hərif incədir. Sada isə dil birəz yuxarı qalxır. Yəni əgər sə dedikdə de, sə, sə deyil isə Həmin dilin ucunu bir az yuxarı qaldırmaqla isə sa deyə tələffüz olunur. Qalın formada tələffüz olunur. Əs salihin. Əs salihin deyə bu jur e, formada tələffüz olunur. Və bu da e, Azərbaycan dilində olan s səsinin, s hərfində olan səsinin qalın formasıdır. Qarın, qalın formasıdır. S sa si su Və əmkin, sad hərfi də qalın hərflərdən biridir. Yəni, bildiyimiz kimi, 7 dana qalın hərfi var, onlardan da biri sad hərfidir. Biz onlardan səf etməmizə, ikisini keçdik. Xa, bir də sad. Xa, bir də sad. Və bu hərfləri yadda saxlamaq üçün bir, e, belə deyək, beyt var və ya bir söz var. Bunu əzbələsək, bu hərfləri yadda saxlaya bilərik. Xussa, dağtın, qın Yəni qalın həriflər Yəni qalın dedikdə sonu a ilə bitən həriflər Hansılardır? Xa, sad Dad Qain Qaf Va Xussa, dağtın Xussa, dağtın Qız Və bir də ta Xa, sad Dad Qayn Qa Qaf Bir daha va Bunlar qalın həriflərdir Nəyə görə qalın hərflər bunları adı verilir ki, bunlar qalın həriflərdir? Çünki bunların sonu O saydlər ə ilə yox A ilə bitir Baxın, xa Amma öbür həriflərdə isə incə B T Fə Gə Hə Xa Xa-da isə gördür ki, yox, a ilə bitir Bir sual çıxır Ra hərfinin də sonu aynən bitir. Amma biz qalın hərfləri saydıqda ra hərfini ora daxil etmədiyik. Səbəb nədir? Çünki ra hərfi ərəb dilində bəzi hallarda incələşir və bəzi hallarda isə qalın deyilir. Bildiyimiz kimi, təcvid elmində ra hərfinin əhkanları var. Əgər ra hərfi kəsirə ilə, yəni i ilə gələrsə, ri olaraq, gələrsə bu zaman ra hərfi incə oxunur. Əgər ra hərfi fəthə ilə gələrsə, bu zaman ra hərfi qalın oxunur, ra. Və bu da məs ona sübutdur ki, dəlildir ki, alimlər, təcvid alimlər və ya qirayət alimləri ra hərfini həmin bu qalın hərflərə baxil etməyiblər. Deməli, növbəti hərfimiz, e, dediyim kimi, son hərfimiz sad hərfidir, bad hərfi. Və bad hərfində mən e, bu hərfinə danışaq və sonra isə dərsimizi qirayətlə, quranla dəndəyəm. Davam edək, inşallah Dad hərfi ərəb dilində ən gəliz ən çətin hərflərdən biridir. Yəni, çətin dilən bir anlam yoxdur, yalnız bizə o biraz çətin gəlir, çünki bizim dilimizdə bu cür hərif yoxdur. Dad hərfinin məxrəci dilimizin sağ və ya sol tərəfini, fərq etməz dilimizin sağ və ya sol tərəfini. Azı dişlərə söhkəməklə, yəni azı dişlər o yeməyi çeyniyən dişlərə deyilir ki, yeməyi əzən dişlərə azı dişlər deyilir. Azı dişlərə toxundurmaqla, qalın bir formala la, la, la. Bu hərif va deyil və bəzələr çox təsvir olsun ki, bunu oxuyanda deyilər, Qayril məğzubi aleyhim vələ zalim. Bu cür oxunuş düzgün deyil. Və bu cür oxunuşun da səbəbi var, çünki e, bəziləri, e, belə deyək də, Quran-ı ərəbcə yox, başqa dillərdə oxuyurlar. Buna misal olaraq, fars dilində bildiyibiz kimi bu hərif var, yəni bad hərfi fars dilində var. Yalnız fars dilində bu hərif d-səsini yox, z-səsini verir. Və bəzi insanlar quran ərəb dilində yox, başqa dillərdə oxumağa üstünlə verirlər və bu da düzgün deyil. Uca Rəbbimiz buyurur: İnne anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum Biz onu sənə, yəni Qur'anı ərəb dilində endirdiyik. Biz Qur'anı sizə ərəb dilində endirdiyik ki, la'allakum taqilun, bəlkə düşünəsiniz. Deməli Uca Rəbbimiz Qurani Kərimi ərəb dilində endirdi. Başqa dillərdə yox. Və heç bir hərfin məxrəcini Başka dillərdə olan heç bir hərfin deyilişini Quran oxuyarkən tədbiq etmək olmaz. Tədbiq etmək olmaz. Və bu da onun səbəbidir ki, bəzi insanlar oxuyan zaman, məsələn, mə sözünə dillər ma, mə ağnə dillər ma ağna, anhu maluhu. Və bu da sözü ki, başqa dillərin qramatik formalarından irəli gəlir ki, məsələn, taqşı ilə fars dilində səhv etməməm mim və ya hər hansı bir hərfin önünə əlif Gəldikdə bu ə-yox A səsini verir Və bu cürdə həmin dildə Quran-ı kərimi oxuyurlar və bu cürdə oxunuş Dədiyimiz dediy kimi düzgün deyil Çünki oca ərəbimiz quran kərimi ərəb dilində endirdi Və hər birimizdə bacardığımız qədər quran kərimi ərəb dilində oxumalıyıq Və bad hərfinin məxrəcini Bir daha təkrarlayaq sizinlə Dilin yan tərəfini Dilin yan tərəfini Hər birimiz mən dedikdə bunu özündə tətbiq etsin Dilin yanını Sağ və ya sol, fərq etməz. Ən məhşur olan sağdır. Ən məhşuru sağdır. Dilin sağ tərəfini azı dişlərə toxundurmaqla, dedim kimi azı dişlər yeməyi parçalayan dişlərə deyilir, deyilir ki, amma kəsici dişlər yeməyi, kəsən. yeməyi kəs kəsən dişlərə kəsici dişlər yeməyi həzm edən parçalayan dişlərə isə azı dişlər deyilir. Həmin dilin sağ tərəfini və ya sol tərəfini, məşhur olan sağ tərəfidir, azı dişlərə toxundurmaqla, azı dişlərə toxundurmaqla qalın d d səsini verir, amma d səsində z səsinin qaçığıdır. Yəni nə tam bir şəkildə d-dir, və, və nə də ki tam bir şəkildə zıdır dır Amma bu hərfin düzgün, yəni deyiliş forması budurdur. ضد ضد ض ظ ض ابض اذ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا, ولا ضالين يا نصب حرف İstital edilən bir sifət var İstital, yəni uzanmaq sifəti Dartınmaq sifəti Bu hərif tərəfüzü zamanı Həmin dad hərfi dartınar Bu hərfin tərəfüzü zamanı Həmin dad hərfi dartınar ƏVDA ƏVDA Amma dilimizin ucunu Yuxarı kəsçi dişlərin kökünə vırdıqda isə D səsi çıxar da. Bu Bu isə dartınmaz Və kim ki Bu, bu səsi, bu hərfi öz məxrəcindən hələ ki əda edə bilmir, Azərbaycan dində olan d-səsinin qalın formasını istifadə edə bilər. Qayril məqdubi aleyhim vələ d-dalin tələffüz edə bilər ta düzgün bir şəkildə həmin məxrəci tələffüz edənə qədər. Sad, dad Və DAD hərfinin bir daha məxrəcini Söyləmək istəyirəm Və yenə də sizlə bir yerdə həmin hərfi Oxuyaq DAD hərfinin məxrəci Dilimizin sağ və ya sol tərəfini fərq etməz Xüsusən də sağ tərəfini Azı dişlərə toxundurmaqla Qalın bir formada DA Lİ LU deyə hərifi tələfüz olunur Növbəti hərfimiz TA hərfidir TA hərfinin məxrəci Dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla və hava axınını tamamilə dayandırmaqla və Azərbaycan dilində olan tı və d səsinin qaçığıdır. Bir daha təkrarlayıram, tərifinin məxrəci dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla. Dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla Və hava axınını tamamilə dayandırmaqla Azərbaycan dilində olan tı və dı səsinin qaçığıdır Yəni, nə tıdır, nə də dıdır Yəni, bu ərfin məxrəci bu jəni tərəfiz olunur Ta Ta Baxın, hava axını tamamilə dayanır Ba da. Di Du Ət Ta İt Ta O Ba ehdinaır bal mustaqim Sıra bal mustaqim Sıra ballə dinə Sıra ballədinə və bu hərrif əksər e, hallarda üç şürf, üç formada delib və bunların ikisi səf biri isə düzdür. Bunların ikisi səf biri isə düzdür. Deməli, əksər formalarda əksə hallarda bu hərrif, ta kimi tərəfiz olunur ta, ta, ta Azərbaycan dində olan t-səsinin biləz qalın forması və əksəriyyət oxuyur ehdinə sıra tal-mustaqim sıra tal-ləzina sıra ta və bu da əksəriyyətdir biz bu hərfi ta desək biz bu hərfə həms sifətini verərik həms yəni pıçıldamaq ət, ək və bu ta hərfində isə bu həm sifəti Bu pıçıltı sifəti yoxdur Və biz istəyir Ta Ta dedikdə Həmin bu həms Bu həmin bu səslənmə Bu həms də budur Məsələn tə hərfində Əlif bə tə hərfində həms var Ət t, t, t, t, Və kəf hərfində Ət t, t, t. Bunlar həmsdir Sifətləri həmsdir bunların Amma tə hərfində isə Həms sifəti yoxdur Və biz oxuduğumuz zaman İhdina sıra tal desək Və ya sıra Sey, Bu zaman bu ta hərfinə Həm sifətini qoşaraq çıxıb Bu da bu sifət bu hərifdə yoxdur Və bəziləri isə bunu ta yox Da kim oxuyur Və deyir Və artıq bunlar da Ta hərfinin məxrəcindən çıxıb Da ilə də səsi ilə əvəz edirlər Və səbəb də onu getirirlər ki Bu hərif qadın həriflərdəndir Amma bu hərif heç dadığı kimi tələffüz olunmur. Bu hərif heç də kimi tələffüz olunmur. Bu hərif deməli, dediyimiz kimi dilimizin ucunu yuxarı kəsçi dişlərin kökünə vırmaqla və hava axınını tamamilə dayandırmaqla və Azərbaycan dilində olan tə və ya də səsinin qarışıq formasıdır. Və hərfin səslənməsi bu cürdür Mən hərfi deyirəm siz də mənimlə Məndən sonra təkrarlayın Ta Tı Tu Ətta İtta Utta İhdina sıra tal mustəqim İhdina sıratal müstakim sıratullezine sıratullezine de tetefüz olunur. Növbət hərfimiz və inşallah yəqin ki bu da son hərfimiz olacaq. Ondan sonra sizlə İhlas, Fələq, Nə surələrini inşallah oxuyarıq və təkrar edərik sizlə. Növbəti hərfimiz va hərfidir. Va hərfi fa ta hərfinin tamamilə oxşarıdır. Yalnız nöqtəli formasıdır. Deməli va hərfi tarfinin oxşar oxşarıdır. Yalnız nöqtəli formasıdır. Və va hərfinin məxrəci dilimizin ucunu aşağı və ya yuxarı kəsici dişlərin arasından biraz çıxartmaqla qalın bir formada tələffüz olunan bucur oxunuşdur. Bu bucur bu tələffüz olunur va va dilimizin ucunu aşağı dilimiz ucuna aşağı və ya, aşağı və ya yuxarı kəsici dişlər arasından biraz çıxartmaqla biraz çıxartmaqla və Azərbaycan dilində olan z səsinin pəltəy və qalın formasıdır. Dilimizin ucunu aşağı və ya yuxarı kəsici dişlərin arasından çıxartmaqla və Azərbaycan dilində olan z səsinin pəltəy və qalın formasıdır. Hərf bu cür tələffüz olunur. Mən deyirəm və mənimlə təkrar edin. Va, li, vu, əvva, illa, uva, va, li, Və biz artıq bu va hərfi ilə üç dənə Və biz artıq bu va hərfi ilə üç dənə z səsi keçdik zə ra zə yəni zə zeyn sonra dəl, zəl zəl zə zə və bu va zəhr finin məxrəci zə dal zəl dilimizin ucunu aşağı və ya yuxarı kəsici dişlərin aşağı və yuxarı kəsici şan arasından biraz çıxartmaqla incə bir şəkildə tələffüz olunan Azərbaycan dilində olan z səsinin pərtəy formasıdır formasıdır va isə isə Eyni məxrəcdir, yəni dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsicdən arasından biraz çıxartmaqla Azərbaycan dilində olan z səsinin pəltəy və qalın formasıdır. Deməli, zə, va, zə, va, zə, va, vi, vi, vi, vi, du, vu, əvvə, əvvə, əzzə, zə isə Ə, Azərbaycan dində olan z-səsinin tamamilə oxşarıdır və inşallah biz bugün sizinlə ə, bəzi surələri oxuyaq hər dərsimizdə olduğu kimi bugün də sizinlə gəlin İxilas surəsini bir yerdə hamlıqla bir yerdə oxuyaq inşallah görək hansı yerlərdə səhv edirik və dünən dediyim kimi əgər önümüzdə Quran olsa daha gözəl olar ki həmin o yerlərə baxasınız və sonra isə sual çıxarsa suallarınızı da suallarınızı verə bilə bilərsiniz. Başlayaq. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. <irgendwim> Əuzu <into lui> <Unmzk> billahi minəşşeytanirracim. <traveling into> Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Qul Huwallahu Ahad Qul Huwallahu Ahad Qul huwallahu ahad Allahus samad Allahus samad Allahus samad lam yulad لم يَلدِ وَلَ يولدلَْ يلِدِ وَلَ يولد وَلَ يكُهُ كُفُوًاأَ أحدد وَلَ يكُهُ كُفوًا أحد. ولم وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ اللَّهُ الصَّمَدٍ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ولم يكن له كفواً أحد ولم يكن له كفواً أحد, له كفواً أحد وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت Nastağfiruk Allahumma və natubu